Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu wassalamu ala rasulina wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan ketemu lagi insyaallah dalam melanjutkan tentang uh, pelajaran kita mengenai hamzatul wasl dan hamzatul qata'. Uh, Mudah-mudahan saja insyaallah ini adalah pelajaran yang terakhir dalam mempelajari hamzatul wasl eh uh, sudah kita ketahui baris-baris daripada Hamzah Rasul dan kita sudah juga ketahui manah ya Hamzul Qata. Sekarang kita akan mempelajari sebagaimana yang bilang dahulu kalau bertemu berkumpul berkumpulnya itu bukan satu di awal sampai di akhir enggak ber berjejer langsung terdahulu Hamzatul eh uh, wasl dari Hamzul Qata. Hmm. Dia Mungkin juga terdahulu hamsul rasul hamsul qata atau kebalikannya mungkin juga hamsul qata mendahului hamsul rasul dalam kalimat itu tetapi dia itu e, sab, menyambung bukan di satu kalimat satu di ujung satu di akhir enggak bersambungan gitu berdekatan jadi ini yang pertama yang pertama ialah kalau terdahulu hamsul rasul daripada hamsul qata ya hamsul qata itu adalah mati kalau dia berbaris itu ndak jadi soal tapi yang mati ini wazalik itunda akan terjadi kecuali dalam fiil hamsil wasul, ada hakatnya kemudian hamsul koto ndak juga bermaris mati juga dia nah, di dalam hal ini apa yang harus kita kerjakan kalau seandainya membacanya langsung, Kita sudah pernah melihat juga dahulu, ya sudah pernah juga kita lewati tentang modul ini, tapi sekarang kita akan pelajari lebih mendetail. Kalau seandainya dalam menyambungnya seperti ayat, mengatakan, فَلْيُؤَدِّ اللَّذِيْتُ مِنَا أَمَانَتَهِ Dalam surat Al-Baqarah, فَلْيُؤَدِّ اللَّذِيْتُ مِنَا Al-Ladhi, kemudian ada Hamz Al-Wasul, Sudah Al-Ladhi ini Hamz Al-Wasul, kemudian ada Hamz Al-Qata'ah, mati alladzitu mina alladzitu mina sesudah ya tadi ada hamsur wasul dan sudah sesudahnya ada hamzah yang mati alladzitu mina nah jadi sekarang apa yang harus kita kerjakan kalau dia dalam membaca langsung enggak jadi persoalan hamsur wasul itu dalam membaca dia akan hilang dalam bacaan dia akan berada kalau kita mulai dari hamsul wasl itu. Jadi bagaimana kita membacanya? Kalau seandainya kita berla, berhenti di, di kalimat wal yuadillazi wal yuadillazi kalau kita berhenti di kalimat allazi, u tumina ini bagaimana kita membacanya? U tumina. Apakah kita membacanya u tumina? Tidak, tidak boleh. Kita harus lihat dengan dalam kaidah bahasa Arab hamsul wasl Bagaimana kita ketebacanya? Kita tengok dari dulu sekarang ini. Hamzah وصل. Tak ada barisnya. Kemudian hamzah yang kedua mati. Hamzah yang ketiga uh, huruf yang ketiga adalah tu madmum. Jadi kita akan baca utumina. Tetapi dalam kaidah bahasa Arab kalau ada hamzah sebelumnya dan ada berbaris dan ada hamzah Yang kedua mati, jadi kita harus mengganti hamzah yang mati ini ke huruf mat yang sesuai dengan baris hamzah yang pertama. Jadi kalau seandainya baris yang pertama adalah U, U, tumina. jadi hamzah yang kedua yang mati ini harus diganti dia kepada Waw. Jadi kita akan bacakannya U, tumina. U-tumina. Jadi, kala kita membaca, berhenti kita. Faliu'adil Nah Kita akan baca, memulai, U-tumina. U-tumina U-tumina. Itu kalau kita membaca daripada U-tumina. Tetapi kalau kita membaca, langsung ni tadi, tidak akan menjadi persoalan. Seperti yang tertulis, kita akan baca. Sudah jelas? Jadi, kita akan membikin, atau uh, cara penggantiannya itu yang pertama ialah kita lihat hamzah wasul ini sukun sudah jelas yang sudahnya hamzahnya mati kemudian huruf yang yang ketiga apa kabarisnya kalau dia berbaris depan seperti u tumina ah kita akan baris depankan hamzah wasul kita kita bacakan u kita baca kan u kemudian hamzah tetap dia mati tumina kedua fasil daripada itu ialah hamzah yang mati ini harus kita ganti dia dengan huruf mad yang dinamakan di sini adalah mad badal atau syabih bil badal kita akan baca dia kita akan ganti dia dengan waw kerana hamzah yang sebelumnya berbaris depan Jadi kita akan baca bagaimana? U. Ah kita akan lafazkan fase ketiga daripada pekerjaan kita ialah membacanya dengan mad shib bil badal andar iftida mad badal andar bad iftida wahai shib bil badal. Utumina berbaris dua harakat utumina. Utumina. Contoh lain. Mayaqulu zalli. Mayaqulu zalli. Nah, bagaimana sekarang kalau kita berhenti dengan mai yaqul? Ha, nah. Hamzah suṣl, dan baru كده kemudian hamzah sedangkan sebelumnya hamzah suṣl. Yang kedua hamzah mati. Kemudian yang ketiga za berbaris atas. Nah, jadi kalau huruf yang ketiga berbaris atas, kita bilang tadi kita akan memulai hamzah suṣl dengan apa? Berbaris atas atau beris bawah? iya baris bawah jadi kita akan mengatakan iq zan li tetapi begini tidak cukup tidak bisa kerana hamzah mati masih ada hamzah mati ini harus kita ganti dia ke huruf mat sesuai dengan huruf dengan baris harakat huruf yang sebelumnya jadi kita tadi mengatakan iq nah kita kita Dia baris bawah kan Hamzah terwasul kita Jadi berarti Hamzah mati ini Hamzah teqatak yang mati ini Harus kita ganti dengan apa? Dengan Alif kah? Dengan waw maddikah atau dengan yak maddikah? Iya dengan yak maddi Kerana sebelumnya Baris bawah Jadi kita akan bacaannya bagaimana? I-dhal-li I-dhal-li I-dhal-li Begitulah kalau kita memulai daripada i'zan li. Kita tidak boleh bacakan i'zan li tapi kita baca i'zan li. Begitu juga dalam kalimat yang lain. Semak tu soffa. Atau fis sama wati'tuni. Qalu'tu bi'abaikum. Ini, ini banyak kalimat yang seperti ini contohnya. Ha, jadi, semak tu soffa. Semak tu. Ha jadi sum kalaberti kita sema atau qalu tu bi abaina qalu kalau kita berhenti dengan kan qalu apa kita baca itu ndak boleh kita baca tu atau fis samawati tu ni berarti dari fis samawat kita baca ituni ndak tadi sini kita akan memberi bawah Beri, diberikan ke hamzul wasl ditaruh baris bawah di di bawah hamzul wasul kita baca i ha itu soffa kemudian hamzah tadi yang mati ini kita ganti dengan huruf ya karena ta ini adalah tamal 'arat ata yati bukan ataytu bukan ata yati kasrah dia baris bawah dia bukan baris depan jadi depan ini adalah an arif seperti imsyu itu seperti kita bilang tadi kan nah jadi kita akan baris bawahkan i kemudian hamzahnya kita ganti dengan ya kita baca itu itu ni bi kita itu bi abaikum nah itu safa jadi kita akan ganti hamzah itu dengan ya maddiyah kerana sebelumnya kasrah ta yang madmum itu adalah dhammah ardhah bukan dhammah asli jadi tentang terdahulunya hamsul wasl dari hamsul qata hanya di dalam bahasa arabia hanya hada di dalam afal saja di dalam fiil dalam kata kerja saja tidak ada di dalam isim tidak ada dalam kata benda jadi Kalau kita ulang sekali lagi Kalau kita membaca Menyambung kalimat yang pertama Dengan kalimat yang kedua Yang ada Hamzah Terwasal dengan Hamzah Kata itu Dalam bacaan kita Menyambung dalam Fidara Al-Qira'ah Namanya dalam baca Langsung Hamzah Terwasal Tetap dia Tidak dibaca dalam membaca Kalimat yang sebelumnya Dan kita tetap Hamzah Kata itu mati Kita baca Tetapi Dalam memulai kita harus memberi harakat kalau kita mulai dari hamzatul wasl kita harus memberi harakat hamzatul wasl itu cocok atau serupa atau mengikuti huruf yang ketiga di dalam fiil itu kalau dia dhamma asli seperti utumina kita akan beri dhamma kalau dia berbaris atas seperti izalli kita beris bawah eh, kita beris bawah hamzah wasal kita kalau dia gamma arid itu kita akan beris bawah juga dan kemudian kita akan mengganti hamzah yang mati itu dengan huruf mad Ma yang cocok dengan harakat hamzah wasal yang baru kita beri harakat tadi Kalau dia baris bawah kita ganti dengan ya madiah. Kalau kita memulakan sesuatu dengan baris dhammah, kita akan memulai dengan kita akan ganti bukan mulai kita akan ganti dengan waw madiah. Itulah di antara kalimat-kalimat uh, yang banyak kita akan ketemu nanti, tapi itu itu sajalah. Kalau dia baris bawah Ah kita ganti dengan dia, dia kalau baris depan damal arid kita juga berkasrah diganti ah. Ah. sorry ma. Kalau dia baris depan hamza rasulnya, kalau baris eh, huruf yang ketiga baris depan depan baris depan daman asli, maka kita akan gantilah hamzah al itu dengan waw Ah sekarang kita akan mempelajari tentang itu sudah mengerti kan? Ya. Kita akan menyambung Kita akan uh, Tajaran kita Kita teruskan Bagaimana kalau Hamzatul qata' Terdahulu Daripada Hamzatul Wasul, Di dalam satu kalimat Ini ada Terdapat Di dalam fiil Dan ada terdapat Di dalam isim Ada kita jumpai Di dalam kata kerja dan ada kita jumpai di dalam kata benda. Jadi, kalau terdahulu hamsil qatak, hamsil qatak yang terdahulu dari hamsil wasil, berarti hamsil qatak itu adalah tanda istifham. Istifham artinya tanda tanya. Istifham a, ha, a itu artinya istifham tadi apa, ha. adakah, itu artinya a itu. Ha, jadi, Dia kalau terdahulu di dalam fi'il kita, kita perinci dahulu Hamzat al-Qatak Kalau terdahulu Dia dari Hamzat al-Rasul dalam fi'il Kita akan dapati dalam kalimat-kalimat yang tertentu Tidak banyak kalimatnya Seperti kalimat At-takhastum inda Allah ya ahda Qul at-takhastum inda Allah ya ahda Izan, Kalimat at-takhastum ini Sebenarnya Sebenarnya Dalam tulisan, noqura sudah attakhastum. Tetapi sebenarnya, asalnya, a hamzal qata' adalah hamzah istifham. Kemudian, sebenarnya, sudah itu ada hamzatul wasul, attakhastum. Kalo kita pisahkan dia, tapi dia kita boleh memisahkan antara istifham dengan jawabnya. Juga begitu, attala'ah. Sebenarnya, a hamzatul qata' kemudian, hamzatul wasul ada juga. Tetapi di dalam Al-Quran Sudah dihilangkan Aftara alallahi kazibah Aftara Juga begitu Hamzatul qata istifham Hamzatul wasir dalam kilmah Iftara mesti ada Begitu juga tentang Astaghbarta Dia A adalah hamzatul qata Hamzatul qata itu adalah istifham Kemudian Istaghbarta Astaghfarta Ha. kemudian as-tafal banati alal banin at-takhaznahum ini saja kalimatnya yang ada yang bersatu antara hamstil qatak dengan hamstil rasul dan hamstil qatak mendahului hamstil rasul di fi dalam fiil, dalam fiil, fiil dalam kata kerja jadi bagaimana bacanya kita dalam bacaan hafs kita hanya membaca Hamzat Al-Qatak saja kerana Hamzat Al-Rasul itu dia sendiri akan hilang kalau kita membacanya seperti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Rahim Alhamdulillah dah ada tadi Hamzat Al-Rasul kecuali kalau kita mulai Alhamdulillah nah, baru kita adakan jadi Sebagaimana keadaannya hamzatul wasul di dalam kita membaca dengan kalimat sebelumnya dia tetap akan hilang sedangkan istifham tanda tanya ini kita tidak boleh memisahkan tak boleh kita baca <tuh> atafdum eh ikutan tak boleh harus kita baca satu kalimat makanya dihilangkan saja uh, tulisan hamzah terawal ini di dalam al-Qur'an yang haja yang ada hanya hamzah qat'i saja lagi jadi kalau seperti kalimat qul attakhadhum indallahi ahda dalam surah al-Baqarah attala'a al-ghaiba am mittakhadhu indar rahmani ahda surah Maryam aftara ala allahi kadiba surah Saba astakbarta am kuntam minal 'alain fi surah Sad, -sad Astaghfarta lahum am lam taztaghfir lahum. Dalam surat Munafikun. Astaghfal banati alal banin. Dalam surat Saffat. Atakhaznahum sikriya. Atakhaznahum sikriya. Itu dalam surat Sadat. la kalimat-kalimat yang terdahulu Hamzad Qataq dan Hamzad Basul tetapi dia dalam tulisan sudah tidak ada ditulis lagi. Jadi, kalau kita mau melihat, nanti kita akan bisa melihat asalnya bagaimana, gitu. Tetapi, yang sudah jelas, kita melihat dalam bacaan, melihat dalam tulisan, dan membacanya, adalah cara yang sudah tertulis. Nah, itu tentang fi'il. Mudah saja. Sekarang, di dalam isim, dalam kata kerja. Dalam kata kerja, terdahulu hamsetul kotak juga untuk istifham, untuk bertanya. Dan, masuk dia ke, ke dalam Kata kerja yang muarraf, kata benda, astagfirullahaladzim. Kata benda yang muarraf bi'al. Yang ada al. Hamzatul wassulnya ada al. Cuma dalam Al-Quran ada dalam tiga kalimat saja. Az-Zakarain. A-Allah. A-Al-An. Jadi, dia itu Hamzatul Qata'a. A-Istifham. Az-Zakarain. Az-Zakarain. Hamzat al-Wasul dalam kilmah Al-Zakarain. A istifham. Hamzat al-Wasul dalam Allah. A hamzat al-Qata istifham. Al-An. Hamzat hmm. al-Wasul dalam kilmah Al-An. Jadi, bagaimana di dalam hal ini? Dalam tulisan, dia tetap masih ada. Dan kemudian, bukan hanya sekadar ada dalam tulisan. Dan di dalam kaedah, tajwid, atau luar arabia Hamzatul wasul ini supaya jangan hilang dia, makanya dia diganti dengan huruf mat jadi diibdalkan, diganti Hamzatul wasul tadi, dengan harful mat sesudah Hamzah qate' istifam tadi, ada huruf mat di belakangnya berarti itu adalah namanya Mad badal dan huruf mad ini sesudahnya ada pula sukun huruf mad ini ada pula sesudahnya sukun dalam satu kalimat ini jadi ini yang huruf mad yang hamzatul wasul ini kalau dia ke depan dia menjadi mad badal kalau dia ke belakang dia menjadi mad lazim ya kan kalau kita kembali mempelajari tanda mad mad far'i Mad lazim ialah yang ada sukun asli sesudah huruf mat. Itu yang mad lazim itu. Yang sukunnya yang ada suruh mat ini adalah sukun asli. Sukunnya tidak bukan kerana berhenti. Tidak memang asalnya mat huruf mati. Jadi, al-an, al-an, lam ini sukunnya asli. Sedangkan hamzat al-wasul sudah diganti ke huruf mat. Jadi, sudahnya lam sukun. Jadi, Berarti di sini dia termasuk kepada mad lazim. Karena lam kita melihat kepada hukum lam suakin lam jika kalau sudah datangnya huruf zal idgham atau izhar. Kita baca al-zakaran atau az-zakarin. Adz-zikra. Adz-zikratu az-zikra. Kena idgham. Kalau dia idgham berarti mad lazim. Kalimi musaqal. Akan kita panjangkan. Dia sepanjang enam harakat. Sama dengan Ulat Dallin. Sama dengan dia Al-Haqqah. Begitu juga Az-Zakarain. Begitu juga Allah. Jadi di sini dijadikan Mad-Lazim. Kalimi musaqal. Dipanjangkan bacanya Az-Zakarain. Allah <coughs> Ada pun tentang Al-An Yang ada di surat Yunus Di ayat 50 dengan 95 Kalau tidak salah ha, Di sini Sesudah huruf mat ada sukun Tetapi tidak idham Idhar Al-An Sudah lam itu Hamzah Jadi tidak diizharkan Tidak diizhamkan, diizharkan Makanya disenamakan di sana adalah mad lazim kalimi mukhaffaf karena tidak ada tasdid karena tidak ada tasdid sesudah huruf mad itu. Makanya kita akan membacanya adalah dengan mad lazim kalimi musaqqal jadi dinamakan mad ini mad shirak. Shirak itu kita sudah cerangkan dahulu tentang mad artinya membedakan antara Istifham yang dia a istifham tanda tanya, dengan khabarnya dengan Zakarin az a istifham dengan khabarnya Allah a istifham al an sekarang hm. nah, itulah makanya difark dibedakan jadi membedakannya itu digantilah hamzah wasl ini kepada huruf mad. Makanya kita membacanya 6 harakat. Itu yang muqaddam fil ada yang didahulukan dalam membacakan, yang dikemukakan dalam memilihnya. Sebab gimana milih-milih -milih apa? Ada yang membacanya az-zakarin, membaca tasheel, Allah al-an ditasheel. Maksudnya ditasheel itu tidak di panjangkan hamzah wasal ini tidak digantikan huruf mad tetapi dia itu tidak baca sama sekali mad tetapi tidak pula dihilangkan yang istifham yang hamzah qat' tetap ada a a az-zakarin al a allah a al-an ha ada hamzah wasal ada tetapi dibaca antara alif dengan huruf mad tanpa ada madnya sama sekali tidak ada mad sama sekali Jadi makanya uh, dibaca dia itu ada yang membaca. Kita tidak bacaan kita Hafs, kita bacanya dengan 6 harakat. Tapi kalau kita ada orang mendengar bacaan a ah, zakaren, jangan kita salahkan. Memang itu ada bacaan. Kalau kita dengar orang baca Allah, ha Allah, al-an ya, memang ada. Itu namanya tasheel. Tasheel itu ialah membaca hamzah ida hamzah, hamzah tul wasl atau insiqat tidak dia hamzah haqi, haqiqi dan tidak pula dia huruf mad antara itu antara yang dua itu maka itu dinamakan tashil tapi kita akan membacanya adalah dengan cara dengan sita harakat jadi yang kalimat ini Allah azakaren az al an dinamakan mad farak atau mulhaq atau dia termasuk mad lazim kalim mutsaqqal karena dia tidak asli huruf madnya bukan asli huruf madnya adalah ganti daripada hamzatul wasal bukan huruf mad asli adalah pengganti daripada dia hilang nah diganti saja huruf mad ini ke, uh, huruf, hamzatul wasal ini ke huruf mad dia bukan huruf mad asli makanya dinamakan di sana Ah eh uh, madafirq makanya dinamakan di sana mulhaq bi mad lazim kalim mustaqqal hmm. Jadi di sini sampailah kita ke akhir daripada pelajaran kita tentang hamzatul wasl dan hamzatul qat' dan kalau bertemu hamzatul wasl dengan hamzatul qat' dalam satu kalimat terdahulu hamzatul wasl dari hamzatul qat' hanya terdapat di dalam fiil fiil saja bagaimana kita membacanya ha nah, kita sudah ketahui di baris hamzah wasal ini di dalam ibtida menurut huruf yang ketiga dalam fiil itu kemudian diganti hamzah wasal itu ke ham suqafah itu ke huruf mad sesuai dengan harakat huruf yang sebelumnya tapi kalau terdahulu hamzah al qat' dari hamzah wasal ada dalam fiil ada di dalam isim Fi'il yang ada adalah fi'il-fi'il -fi yang kita baca tadi at <killer> at at-tala'a, at at-takhaddu, at-tala'a, aftara, istakbarta, astaghfar, istafa, atakhadnahum. Itu di dalam tulisan tetap hamz al-qata' itu ada tetapi hamz al-wasl sudah dihilangkan barisnya. Sudah dihilangkan bukan barisnya saja, sudah dihilangkan gambarnya. Tulisannya sudah tidak ada ditulis lagi dalam bacaan pun dan juga dalam tulisan sudah tidak ada. Tapi di dalam isim, dalam kata kerja ada dalam tiga kalimat bukan dihilangkan saja dia tidak dihilangkan bahkan dia itu digantikan ke menjadi huruf mad sampai dia itu menjadi enam harakat dibaca. Ya. Sampai di sini kita sudah uh, sampai ke hujung daripada hamzah wasal tetapi di sini Ustazah mau akan mengatakan tentang kalimat Allah. Allah ini Allah adalah kalimat lafal jalalah yang hamzah wasalnya dan lam hina al ada dalam ta'rif tetapi Allah tidak muarraf dia muarraf Allah itu sudah jelas Allah. Dia itu ter jadi dari kalimat ilahun Ilahun tretnih, Tuhan. Untuk membedakan Tuhannya orang Muslim, Tuhan kita, Dengan Tuhan-Tuhan Orang-orang kafir, Dengan aliha. kalau mereka orang kafir, Mengatakan aliha, ilahun. Tetapi kita tidak boleh Mengatakan aliha. Ia tidak banyak. Allah tu cuman satu di kita. Makanya, Hamzatul Wasul Dengan lam sukun, Sudah tu ada ilahun hamzah kita yang il, yang ini yang hamzah qat' ini di hadaf jadilah lam dengan lam mati al kemudian ilahun lam ta, yang kedua adalah muha, berbaris jadi terjadilah lam dengan lam allah diidghamkan jadi al ilahun itu tu ndak adalah untuk aliha orang kufar quraiz untuk orang kafir tapi untuk Allah ialah dihilangkan hamzahnya diidghamkan lam kepada lam lam ta'rif tu diidghamkan kepada lam makanya kalau dalam kita men ta'lil ta atau kita memperincikan allazi atau Allah kita katakan al ini adalah alam ta'rif tapi kita katakan lam ta'rif zatiah dzatiyah ertinya tidak boleh dipisahkan. Tak boleh kita baca al illah, tak boleh. Seperti kita baca al-Quran, kita boleh pisahkan al dengan Quran. Ha, kita boleh pisahkan al aziz. Boleh kita pisahkan al jannah al nahar. Boleh kita pisahkan al dengan nahar. Tetapi di Allah dan allazi allati kita tidak boleh memisahkan lam ini dan makan lam dzatiyah. Ha? Lam ta'rif ta lam zatiyah ha, aris kata kata itu dan ee uh, untuk mengetahui yang lain ada juga mengatakan uh, seperti annas nda ada unnas nda ada unnas innas makanya ada mengatakan juga annas termasuk juga lam zatiyah uh, syamsiyah zatiyah tafi yang jelas saja allati allazi dengan Allah ya tiga saja Ya dengan begini sudah sampai juga kita ke ujung daripada pelajaran seperti tadi ketika kali ustazah bilang kita sudah sampai semoga saja kita akan bisa uh, mem prakteknya dan membaca Al-Qur'an dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih juga mempunyai uh, sambungan dari pelajaran kita untuk pelajaran yang mendatang ialah tentang uh, babul waqaf Nanti insyaallah kalau masih ada umur, kita akan sambung tentang bab-bab waqaf. Kemudian kita akan masuk ke yang terakhir tentang bab al-maqtu' wal mawsuul. Insyaallah kalau masih ada umur kita kita akan sambung. Eh uh, untuk sampai di sini di kita cukupi dengan baca doa maj penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillah rabbana min sirat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank <laughs> you.